Zbývají nám tři dny, jestli se nemýlím. A v těchto třech dnech se budeme věnovat výlučně té meditaci na dech. Ale než se budeme věnovat specifice tohoto textu, chtěl bych připomenout některý z nás, se nezabývali jogou nebo číkongem a ten přístup k tomu jednému dechu je pro ně dost cizí. Nemusí, samozřejmě není absolutně nutnosti praktikovat podle tohoto textu. Já sám jsem byl veden v meditaci tak, jak je vysvětlena v tradici vysudimaga. Tuto tradici vlastně znám nejlíp. A můžeme meditovat podle této tradice a nemusíme se zabývat tím jemným dechem. Myslí, že máme ovšem zájem a o hlubší pochopení těla, no tak je to důležitá část pro pochopení jogi vůbec. Tato, tato tradice yogačára, ke které patří tento text, a jak bychom měli vědět, tato tradice samozřejmě je též blíže spojená s tradicí jogi, tak jak ji známe. V Patanžáliho nebo Vedanty. Hm? No, e, proto než se budeme zabývat textem, já krátce vysvětlím. Hm? Teď jsme u těch prvních čtyřech cvičení, které vysvětlují hm? praxi vidělé pozornosti vůči tělu. No a já vysvětlím tyto čtyři cvičení tak, jak je znám z teravádové tradice. A samozřejmě, jestli máte zájem trénovat podle této tradice, nemusíme dávat pozor na ten jemný dech, můžeme zůstat u nádechu a výdechu a dostaneme se též do hlubších stavů šamaty a ty můžeme použít na vypasanu. Jestliže šamata není silný základ, no pak vypasana je úplně něco jiného. To je i jasně vysvětleno v písmu. V dnešní době většina z nás nemá čas no a proto moudří. Mniši, obzvláště v Burmě, kde se tato tradice zachovala nejlépe, vymysleli různé prostředky, které jsou výborné k tomu, aby i nebuddhisti a kdokoliv poznal přímo hm, tu eh, ne teorii, ale fakt ne, nejáství, nebo v našem pojetí lépe ne ego-ství hm? v naší zkušenosti. No a eh, tedy zopakujeme si ty čtyři cvičení, je dobré se je naučit a jasně je vidět, ne jenom teoreticky, ale vidět je v praxi. Proto je tak důležitá ta tradice si zapamatovávat texty, aby pak na to nemusíme myslet, ono se to samo vyjeví. No, a tak, když tento text, stejně tak jako Teravádový komentář, vlastně operují se stejným textem, ale stejný text můžeme vysvětlit úplně jinak. Hm? Proto i vlastně Nagarjuna a Sangha, to je, který jsou zakladatelé tradic v Meditaci v mahajánovém pojetí vlastně se bazírují na stejných textech na cituje sutra a asanga je vlastně jeho základní text je yoga chara gumī je vlastně 90 nebo 80% textu je založená na praxi Žáku a vysvětluje, jak se stát arahátem. A to je doplněné právě praxí nedualistickou, to je v pasážích, které vysvětlují praxi bodysatů, k prohloubení tohoto pochopení. No a Zopakujeme si tedy ty čtyři cvičení a zopakujeme si, jak je prezentuje tradice v teromádě bazírovaná na Visudimaga. Na Visudimaga je vlastně jediná autentická tradice, kterou máme všichni, i když vlastně učí něco, co tam není, tak nakonec se též bazírujou na tuto tradici. No a vtedy, ty čtyři cvičení pak jsou, jak Anapána tam vysvětluje, Satová, Asasati, Satová, Pasasati, nadechuji a vydechuji s vdělostí. To je začátek a to je vlastně, může být i konec. V tomto textu vidíte, že i když nadechujeme s bdělostí, můžeme projít těmi ostatními stádiemi. Nepřítel hlubšího vhledu je právě, a to obzvláště já mám zkušenost učení na východě, učení na západě, Obzvláště na západě lidi mají tendenci, hm, strašně hm, vyspělou, hm, oddělovat hm, na základě rozdělujícího myšlení. Hm, musí být tak, a pak teprv bude tak, a pak teprv bude tak, hm, no a tak hm, první musím cvičit eh, počítání, pak teprve můžu pochopit. Sledování dechu, když pochopím sledování dechu, pak můžu tento položit mysl na mentální koncept dechu, když pak se naučím pokládat na mentální koncept dechu, pak můžu přijít do zjemňování dechu, no a když to není tak, tak si myslím, že praktikuji špatně. No, to špatně myslí, to není, praktikují špatně. A když špatně myslí, no tak bohužel taky špatně praktikují. Protože eh, proto výhoda yogačáry, všechno se děje v mysli. Buď se to děje v náš prospěch, anebo se to děje v náš neprospěch. Většinou. Bohužel se to děje v nás neprospě. No a satová asasaty, satová basasaty neznamená, že když počítáme, což vysvětluje počítání, že nevidíme proces nádechu a výdechu od začátku do konce. To je ten důležitý moment. Kdy se dostáváme do meditace? Hm? Jestliže tento pohyb je plynulý, znamená to, že naše mysl je plynulá. Když tento pohyb je eh, zigzag, no tak to je, naše mysl je zigzag, protože eh, zdroj dechu, dech patří tělu, ale jeho zdroj je v mysli. Hm? Stejně tak, jako náš pohyb patří tělu, ale jeho zdroj je v mysli. Hm? Naše mluva patří tělu, ale jeho zdroj je v mysli. Když ten zdroj v mysli nenajdeme, no tak pak všechno je jiný. A my ten zdroj v mysli právě musíme najít a na to je ta praxe v dělosti a uvědomění. Buddhismus je učení, že To, jak jednáme, závisí na mysli. Jak používáme mysl. Všechny fenomény jsou obsažené v mysli. To je první verš Damapadi. Samyuta Nikaya říká to samé. čte na níjate loko, čitej na parikasati, čita sa eka damasa, sabé dama, Svět je řízen myslí. Čitá na parikasati, svět je kontrolován myslí. V moci jedného, jednoho fenoménu, mysli, se nachází všechny fenomény. To není žádná, žádná, žádnej Žádná mahajá, to je Samyotanikája, no, to je základ pochopení budismu. Protože my nechápeme mysl, my tež nemůžeme pochopit příčiny a důvody našich nesnází. Když pochopíme mysl, tak pochopíme též příčiny a důvody našich nesnází, to je hluboký význam závislého vznikání. Hm? Z hlediska yogačáry i z hlediska nedualistického pojetí závislé vznikání je právě v mysli. Hm? A to je meditace. Ať už to vysvětlíme jakoliv, teď jsme u dechu, jestliže Satova asasati, satova pasasati, co príde. Digam asasanto, digam asasamity pajanati digam pasasanto, digam pasasamity pajanati. rasam asasanto, rasam asasamity pajanati rasam pasasanto, rasam pasasamity pajanati. Já nadechuji vědomně dlouhý dech, a vydechuju vědomě dlouhý dech. Já nadechuju vědomně krátký dech a vydechuju vědomě krátký dech. Hm? Teď, podle terovádové tradice, samozřejmě my nemůžeme mít zároveň hm, dlouhý dech a krátký dech. To není možné. Buď máme krátký dech, nebo máme dlouhý dech. No, ale v této tradici to tak není. My můžeme mít dlouhý hrubý dech ten nosem No pak máme krátký ten mezidech když ten mezidech se prodlouží tak ten hrubý dech se zkracuje takže můžeme mít proto text vysvětluje a dlouhý dech a krátký dech protože je spojujeme ten mezi Místo dvou fází dechu my máme čtyři fáze dechu, ale to nemusíme mít. V terovádě, jestliže se zeptáte, co se děje, učitele meditace, co se děje mezi nádechem a výdechem, tak vám řekne, když na to nebudete uvádět pozornost, tak se neděje nic. No a to je pravda. Pozornost je klíč mentálních procesů. Jak používáme pozornost, podle toho vníváme. A ten objekt, na který vedeme pozornost, ten se stává, obzvláště když tato pozornost se stává, koncentrovaná pozornost, ten objekt se stává jasný. A ten objekt, na který my nevedeme pozornost, ten objekt jasný nebude. Hm? Teď v této meditaci my se učíme ne silou, ale pozorností dělat ten objekt jasný. Hm? A jakou pozorností? Bdělou a vnímavou pozorností. Vdělá a vnímavá pozornost je tež to, co dělá objekt jasný. Hm? Když pozornost není dělá a vnímavá, no tak ten objekt jasný nebude. To jsme se učili v těch devíti stádiích. Hm? Když pozornost nebude vnímavá a dělá, no tak mysl buď těká, anebo je letargická a nic jasně nevníma. Hm? No ale žádná meditace nemůže existovat, to je ve všech tradicích, Yogi, žádná tradice nemůže existovat bez jasného objektu. Účel meditace je udělat ten objekt moudrosti jasný. Proto náš text první vysvětluje objekty moudrosti z hlediska Buddhistické cesty. Jestliže máme jinou cestu, tak musíme poznat ty Objekty, moudosti, z hlediska jiné cesty, ale ten objekt musí být jasný. Pak mysl u něj zůstane. A ten objekt nebude nikdy jasný, pokud nemáme tu bdělost a uvědoměnost. Hm? No a teď? Jestliže nadechujeme, vydechujeme vědomě z bdělosti, co se stane? Maga jasně vysvětluje, že jsme naplněni tím dýcháním a máme radost z toho, co děláme. A meditující v, tomto, v této situaci sám vidí, nepotřebuje žádné teorie, sám vidí, jak v tomto procesu, když je naplněn tím, co dělá, se ten dech zjemňuje protože tou bdělostí a tou uvědomělostí se automaticky ten dech zjemňuje. Nepotřebujeme na to žádné teorie. Někdy ty meditující, které z mých zkušeností, co jsem učil, ty meditující, který znají ty teorie, ty právě nejvíc tápají. Protože to ten zvyk automatického myšlení, když to není A, tak to musí být, tak to bude B, když to není B, tak to je A, a A a B nemůže být pohromadě, to není logický, ale to je velice logický z hlediska meditace. A B C D, všechno je pohromadě. A to je ten důraz nedualistického přístupu k meditaci. Ten důraz se zdá být ze začátku nesmyslný, že už jsme v milování, nemusíme nic hledat, ale to dělá tu meditaci daleko snadnější. Jestliže to správně pochopím, ale bohužel to automatické myšlení nedovoluje, aby jsme to správně pochopili, protože to automatický myšlení právě myslí, že a a b nemůže být spolu. No a tak tež myslí, když tedy. He, nirvána je přirozený stav, takže jejich blbosti jsou taky ve prirozeným stavem. Ale vůbec nejsou prirozeným stavem. To je tež automatické myšlení. Zase dávat věci dohromady automatickými myšlení. Čili, když proto... Když meditujeme takhle, si uvědomujeme, že krátký dech a dlouhý dech může existovat pohromadě. Hm? A ten krátký dech a dlouhý dech hm? stejně tak, jestliže my můžeme sledovat ten dlouhý dech nebo ten krátký dech, no tak mysl se si vytváří ten mentální obraz dechu. Který nezávisí už na tom počitku tepla, chladna, ten tam bude ten počitek. To neznamená, že ten počitek a ten mentální obraz nemůžou jít dohromady. To je zase další věc. Ty jsou meditátory, kteří meditují na dech a meditují měsíce a furt čekají na nějaký mentální obraz ten mentální obraz ten mentální obraz ten už tam je proč nemůže existovat zároveň s, s, s teplem a s, s chladem a s tvrdostí a s měkostí a s vibracemi Hmm? Ale my si to všechno dáme dohromady. A kdo to může dávat hromady? Jedině to mentální vědomí. A když se koncentrujeme na to mentální vědomí, pak ty věmy, hmm? bezprostřední věmy, které jsou věmy sensitivity těla, ty jdou do pozadí. To, co, na co se v děle a vědomně koncentrujeme, to ostatní jde do pozadí. Ale to neznamená, že to tam není, to tam je. Jestli to někdo chce odstranit, no tak to je jako kdyby chtěl, se cítil nepříjemně v hlavě, tak by si chtěl uhříznout hlavu. To nedává žádný smysl vůbec. To je ta pozornost, co ovládá meditaci. Buď máme správnou pozornost, anebo máme pozornost, která je na základě věcí, které vůbec s fakty nemají co dělat. No a taková pozornost v meditaci nepřináší žádné ty důsledky, které očekáváme. Nemůže přijít. Kvůli čemu? No kvůli tomu zabednění, co tam máme, že A nemusí být, musí být jiný než B a B musí být jiný než A. Ten mentální obraz, ten tam samozřejmě je, protože ten dává věci dohromady. A když ten mentální obraz tam je, ten tam je, přitom tom vydělém a uvědomělém sledování dlouhého čili nebo krátkého dechu. No a když ty bezprostřední počítky jdou do pozadí, no tak ten obraz se vyjasňuje. Když ty počítky nejdou do pozadí, to neznamená, že tam nejsou. Proč by tam nebyly? až se jednou stanete velkými mistry meditace, jako učitelé Budhy, Rámaputa a tak dále, ten, když seděl vedle půtnický cesty, pětset těch volých povozů prošlo kolem něho a on nic neslyšel. Budha, když meditoval v lese, tak bouřit tak padaly stromy a on taky nic neslyšel. Hm? No ale tak he, my se hned takovým ráma putou, nebo sakyamůdy budou nestaneme. Hm? To nějakou dobu bude trvat. No tak ty he, dobrá meditace je, že ty věmy tam jsou, ale zůstávají v pozadí. A tím nás přestávají rušit. Hm? A k tomu pomáhá Meditace yoga -čan. Podle teorie Tervády my nemůžeme mít dva rozdílné pocity. Proto lidi jsou popleteni. Na Šrevance mnoho lidí v Tajsku věří, že dostat se do džány není vůbec možné, protože nic neslyšíš to je to napsané v textu. Hm? No, to je absolutní vlastní konstrukce. Proto věří, v dnešní době žána není možná. Hm? Samozřejmě džána možná, ale nebude tak hluboká jako žána Sakyamuni budhy nebo jeho učitelů. Hm? Ale je to Diána taky. Jestliže ty věmi pěti smyslů jdou do pozadí a mysl se usadí na tom mentálním obrazu, no tak to je Diána. Pak, jestliže se usadí, hm, tak co se stane? To je třetí cvičení. Sabaka a japaty se sabakaya a sasvělamy ty sikaty. Paty sam znamená pocitujíc, hm? pocitujíc celé tělo. Já se nadechuju, pocitujíc celé tělo. Já výdechuju. Hm? V které tradici to sikhaty, se učím, přichází to v tím třetím cvičení. V našem textu každý cvičení má to sykaty. Učím se, nade vědomě se být vědom dlouhého dechu, krátkého dechu, protože už v tom, i v těch prvních stádiích ty se nedají oddělit od těch dalších stádí. To je jeden proces. Hm? Kdo odděluje? No to je myšlení, které se stále snaží vidět, že A a B nemůže být pohromadní. To je význam této koncepce, která ovlivnila vlastně celý systém meditace v Mahajanovém tradici, ať už v Tibetu nebo v Číně. Ten, kdo odděluje, to je ten, který tomu nerozumí. Ale tomu rozumět není tak lehký, musíme praktikovat. Hm? Proto seď. <laughs> tuky, tuky, tuk. Já jsem hodný kluk, na hlouposti nekoukám, jenom tady zatloukám. Hm? No a ono to přijde, to pochopení. Dříve nebo později pochopíme, že to... Eh, diskriminační rozdělování, že nám škodí. No a jestliže jsme schopní se naučit dýchat, nadechovat, vydechovat s jasnou představou toho začátku a konce, hm? a to, co je mezi tím, na to nemusíme tež myslet na ten jemný dech, hm? no tak eh, ta mysl, se usadí na tom mentálním objektu no a z hlediska teravády pak my vnímáme tři těla. Hm? My vnímáme tělo dechu, my vnímáme fyzické tělo, bez kterého tělo dechu nemůže existovat, protože tělo dechu, stejně tak jako fyzické tělo, jsou pouze čtyři elementy. Hm? No a my tež vnímáme tělo mysli, která se usazuje na tom mentálním obrazu. Mysl je tež tělo. Tělo má stejný význam v nebo v páni jako agregát. Tělo znamená mnoho věcí dohromady. A ta mysl se u toho obrazu neusadí, když... Není vnímání, což je chycení toho obrazu v mysli, počítek, což je přijetí toho obrazu v mysli, pozornosti, vytárka, což znamená vlastně síla, která vede mysl k objektu. V severní tradici vysvětlujeme vytárka jako hrubá síla, vůle a rozlišování. Vyčára je jemná síla vůle a rozlišování. Vitarka podle abidarmy mlátí. To uvidíte v meditaci, až se dostanete hlouběji do koncentrace. Vitarka je ta síla, která doslova mlátí, myslí o objekt. A Vyčára je ta síla, která masíruje objekt. Hm? To je vysvětlení, Ať hm? A je to síla vůle a rozlišování. V hlubší stavu koncentrace už tuto sílu nepotřebujeme. Mysl je tak jemná, že se u toho, na, na tom objektě usadí bez této síly. Ale aby se tam usadila, pokud tu sílu nepoužíváme, tak se tam neusadí. A jestliže děláme vypasanu, tak bez těch sil my vůbec žádnou vypasanu dělat nemůžeme, protože my měníme objekty. A když měníme objekty, potřebujeme tu sílu rozlišování a tahání mysli k objektu. Ale ve šamatě my neměníme objekt. Nevypasaně měníme objekt, ale vědomně, to je velký rozdíl. Vědomně na základě objektů moudrosti, ať už si je vysvětlíme různým způsobem, musí to být objekt moudrosti, jinak jaká vypasaná. Může se koukat celý den, jak tele na nový vrata, ale já... Na... Žádná vypasaná z toho nebude a žádná samata z toho taky nebude. Proto poznání objektu moudrosti. No a ten proces usazování se na tom objektu, ten prochází paralelně s procesem sledování dechu. To není, že jsou oddělené. Hmm? No a když ten proces sledování dechu, dlouhého či krátkého, je vidělý a vědomý, no tak mysl se na tom místě, kde my vnímáme objekt, usadí. No a to je poslední cvičení pasambajam. Kaya sankáram, a sa si sámi tisikaty, pa sambajam sankáram, sa Já zjemňuji hm? formace těla. Formace těla je dech. To je v našem textu, vysvětluji rozdílná jména pro dech. Hm? napána element větru, formace těla. To jsou synonyma. Teď, jelikož my se snažíme hledat nějaký stabilní význam ve slovech, my si myslíme, že, že to je něco jiného, ale to je to stejné. Dech není nic jiného, než formace těla. Hm? No a to cítíme v meditaci, tím, že dýcháme, tělo se formuje. Hm? Když se dostaneme na druhou stranu, tělo se formovat nebude, no a pak nedýcháme. No a jak se zjistí, jestli jsme mrtolka, nebo už ještě tady jsme. No dá zrcadlo k nosu, dá zrcadlo k puse. Když se to nezamlží, no tak pozvou kněze nebo nicha, aby recitovala vydarmo na Širlandce, nebo Amen, Amen, poslední Samskána. No ale když jsme yoginni, tak my můžeme zastavit v té jindické mnoho, mnoho príběhů. Yogin vstoupí do hlubokého samány, ho na, na dál. Se meditovalo na chrbtoje, protože Indii, jako dneska, ještě v Tibetu hm? zabalejí mrtvolku do látky a hodějí to na pohřebiště. Hm? V Tibetu to ještě rozkraje. jsme viděli, na předměstí lasy ještě jsou. Hm? Ještě dneska se to. V je to zakázaný, ale v Tibetu je to povolený ministerstvem pro menšiny. Hm? Tam No a tak, eh, to je poslední dar supům. Hm? No ale v Indii to prostě zabalili do, do látky a hodili to na speciální místo. A to bylo oblíbené místo jogínů. Hm? Vlase ještě vidíte. Drasa. U, u Potary máš chrám, kde máš ty obrazy těch jogínů. Na, byli jste tam taky? Hm? No a... Tak... Když... Ne? Je to budista, tak ho že jo. Když ho najdou nedýchá, tak ho spálej. No když ho dají na, to, na tu hromadu, drý kde se spalují mrtvory, ještě dneska to vidíme v Katmandu a tak dále, hm? no, tak by vyskočí. <laughs> to se stává. Dobrý v hm? tak nám se to hned tak nestane. No, na každý pád, eh, dech je formace těla, protože když nedecháme, no tak v eh, medicíně to je normálně klinická smrt. Hm? Proto dech je formace těla, protože hm? když dýcháme, Máme v sobě smysl života divité endria. A ta divité endria to je velice záhadná síla. A tu pochopit to je taky důležitá část meditace. V se vysvětluje jako chůva. Chůva chrání dítě a živí ho na svých prsou. No, tak se vysvětluje v Abhidarmě ta dživitendria, ta, ten, ta, ten smysl života. To, co žije, má smysl života. Zdánlivě tento smysl života se nachází jenom v živém, ale v pojetí čínské medicíny existuje všude, ve všem. A lidé, kteří mají speciální znalosti, to můžou vidět i v zemi, i ve všem. Ale to je jedno, teď jdeme zpátky k dechu. Všechno toto, jestliže meditujeme podle tervádového návodu, se děje na tom místě, který se nazývá Pána NIMITA. To znamená znak dechu. Znak NIMITA je znak, NIMITA je obraz. Aby nastal mentální proces, Rozlišování, mysl musí uchopit znak objektu. Jestliže neuchopí znak objektu, nemůže nastat aktivní rozlišující proces. Čili podmínkou aktivního rozlišujícího procesu je, že mysl uchopí znak nebo obraz objektu. Když ho neuchopí, co no tam je nebo není, každý si musí sám vyzkoušet. No ale když uchopí ten znak objektu, tak přijde počítek, buď příjemný, nebo nepríjemný, nebo neutrální. No a teď, v teorii yogačáry, závislé vznikání je naše mysl. Jaká mysl? Základní mysl. A tak my můžeme mít nepříjemný počítek v kolenu, to jste asi všichni zažili. No a přitom můžeme mít blažený požitek v diáně. No ale podle teorie Terovády nebo podle teorie vády to není možné. Mysl může se soustředit jenom na jeden objekt. Nemůžeme mít dva objekty pohromadě. Ale protože mysl je tak rychlá, její rychlost se nedá změřit. Můžeme změřit rychlost světla, ale rychlost mysli nikdo změřit nemůže. Proto my máme dojem, to je teorie. Hmm. učení terováně. Proto my nevidíme, že vlastně naše mysl je jako kino. Jo? Jsou tisíce obrazů, které se kmitají, no a potom z toho vznikne jeden obraz, který se hýbe. Že? Ale Každý z těch obrazuje jeden okamžik. Je to tak? A v tom jednom okamžiku může být jenom jeden objekt. Buď mentální objekt nebo objekt pěti smyslů. Mentální objekt samozřejmě přijímá ten ty objekt, ty informace, ten objekt pěti smyslu. Jedině pak my můžeme se rozhodnout, jaký objekt to je. Musíme ho přijmout, musíme ho proskoumat, no pak se o něm rozhodneme. No ale to už pak Aktivizujeme mentální vědomí. To už není ta barva, co vidíme oken. Okay. Hm? To už není ten zvuk, co slyšíme, zvuk v uchu. To si rozstřídí to mentální vědomí. A k tomu potřebuje ten obraz. Dobre, tak teď, jestliže jsme schopni stabilizovat ten mentální obraz dechu, no tak ten dech podle informací maga, můžete si to sami zkusit, ten se začne formovat. Formo, bude mít formu. A bude mít formu toho místa, kde zůstává ta dělá pozornost, kde zůstává to uvědomění. A to zůstává na jednom místě, tam, kde je dotyk, který se jmenuje Anapananimita, obraz dechu, koncept dechu. A v samatě je právě snaha zůstat u toho stejného obrazu, u toho stejného konceptu, u toho stejného znaku. Ty ostatní věmy tam budou, proč ne? Teplo tam bude, chlad tam bude tvrdost tam bude, měkost tam bude, ale jdou do pozadí, jestliže ten mentální obraz hm, se stává stabilní. Když se nestává stabilní, tak co se děje? Opečí mysl, běží zvuk, tak my, mysl běží za zvukem, co, co to tam dělá. <laughs> když je... Hm. Impakt na oči, no tak půže na, na to tělo nosí takovýhle svetr, ta má takovýhle tělo, to se mě líbí, to se mi no a pak ten, ta informace může přijít zevnitř nebo přijde zvenku, no ale mysl furt běží k tomu objektu, který udělá na tu mysl největší dojem, největší impact. No, a to je opičí mysl. No a z toho, jestliže takto meditujeme, tak automaticky se vynoří všechny ty vásány, ty prosicení mysly naší libosti a nelibostí. Hm? Tahle osoba se mi líbí, tahle osoba se mi nelíbí ne? a tak dále. Hm? Tenhle světr se mi líbí, tenhle světr se mi nelíbí. Tohle tu sukni, to je pěkná, to bych chtěl koupit pro svou manželku. <laughs> no a tak eh, nesčetný proces řetězů mysli, kterým se říká prapanča. Rozširování obrazu. A počítku na základě chtivosti, ne chtíče, to je jenom část toho. A chtivosti, teď už ti dám pozor. No a teď my tady sedíme, čuky tjuky, tjuky, já jsem hodný kluk. A co se stává? No, všechno tohle, to to je strast. Hm? Jestliže nemeditujeme, tak nevidíme, že to je strast. Když meditujeme, tak vidíme, že to je strast. A protože to je strast, my chceme udržet mysl na tom stejným obrazu. Hm? Silou to nejde, no tak my se konsekventně trénujeme v v dělosti a uvědomnělosti, to je šamata. A z toho přijde to uklidnění. Když přijde uklidnění, máme radost, štěstí, ale my na něm ulpíváme, no tak ten obraz zase zmizí. Plno lidí medituje, medituje, a teď přijde no. raport meditace. Já jsem něco viděl. No. Tam něco bylo, nějaký brak tam byl, Ježí, co, to co co co, co, co, co, co, ten mrak, no, to, to ale, tak když na to začneme chňapat, no, tak ten mrak zmizí, no To je zákon. To je ta nívarana, čemu se říká, kámarága. Hm? hm? No a ta kamarága, to je problém. Tak my, když to máme, tak my se o to odpojujeme. Hm? No a tak se dostáváme k tomu zjemňování. A když se mysl nejíma, když ten obraz je, se stává uchopitelný, když se mysl Hýbe, tak ten obraz se taky bude hýbat. Když se mysl nehýbe, tak ten obraz se taky nebude hýbat. Ten obraz se může měnit, barva se může měnit, protože vnímání se mění. Když vnímání se nemění, usadí se u stejného obrazu, tak mysl se s tím obrazem spojí. Když se mysl s tím obrazem spojí, tak to je Diana. A jestliže je to Diana, my můžeme ten obraz vidět i na základu svého vědomí. Normálně mi ten základ vědomí nepoznáme. A když vidíme ho na základě vědomí, a já vám to radši nebudu říkat, pak byste zkoušeli dívat na základ vědomí a nic tam neuvidíte, protože ten obraz ten tam musí stát aspoň nejméně půl hodinky, hodinu. Nejlépe dvě hodiny, hm? aby se člověk mohl vidět ten základ. Hm. No ten, ten obraz pochází z mysli samotné, ten je, není nic jiného, než výtvor mysli. Proto ten se musí v mysli objevit. V jaké mysli? Základu mysli. Tomu se říká terování bavanga. Hm? V severní tradici tomu se říká Álája, no ale je to to samé, protože to je ta mysl, s kterou jsme se narodili, no a je to ta mysl, s kterou umíráme a znova se přesouváme do nového domu, jestli podle podmínek a příčin. Jinak, pokud tam mysl není, no tak jak vysvětlíme, že mysl je vznikání a zanikání v každém okamžiku. A to vidíme v meditaci, ve vypasaní. Jak to vysvětlíme? Protože to vznikání a zanikání musí mít nějakou kontinuitu. No tak, jaký vysvětlíme? Babangán. Alaya, jaká mysl má kontinuit, ta mysl, která se někde lepí. Hm? No a ten zvyk, ty vásána, toho lepení, no, to jsme my, to jsou naše zvyky. Hm? Naše mysl je tež produkt našich zvyků. Hm? Buda žádné zvyky nemá. Tak nemá mysl. Má mysl, ale ne takovou, jaký známe.